Настали морозяні погожі дні. Степове безмежжя холодною скрилося, рягтіло, мінилося світосяйними барвами. Лише острів, підперезавшись чорним поясом і покрившись незліченним розмаїттям кунтушів, жупанів, свиток, кожухів, кирей, темно копошився на тлі сріблястого безгоміння. Та на кінець тижня, коли знову насупилось небо і сійнуло лапатим снігом, він теж став білим, злився в дно зі степовим роздоллям. Звівши портецю, козаки взялись до вишколу. Вчилися правно орудувати шаблею, влучно стріляти з пістоля і рушниці, поціляти списом. Старі козаки викликали на герць молодих – Показували, як перекидати шаблю з руки у руку, як перескакувати на ходу з коня на коня, як проповзати по підчеревом, уникаючи удару ворожої шаблі. Готувались повстанці і до фортечних боїв, опановуючи вміння долати рови, здиратися на вали, приставляти до стін драбини і вибігати по них угору, битись на високих і вузьких стінах. А пізно увечері Козаки слухали розповіді про морські походи, про зустрічі з ворогами в степу, про поєдинки з ними на вулицях Кафе, Синопа, Трапезонта, Скутари. Там сіам браніли кобзи, бувалі, сюдисущі кобзарі в 10 чи в 20, прославляли самі лакишку, Івана Богославця, Івася. Коновченка, Петра Сагайдачного. Нагадували про Наливайка, Солиму, Павлюка, Остряницю. Підбадьорювали молодь. «Гей ви, хлопці, ви добрі молодці, Гей, гей, не журіться, Посідлайте коні воронії, Гей, гей, садовіться, Та поїдемо чистеє поле, Гей, гей, у Варшаву, Та наберем червоної китайки». Гей, гей та на славу! Невдовзі настала відлига. З півдня з Криму повіяв теплий вільготний вітерець, почернив дерева, покрив темними латками схили валу. Заслізилися очеретяні стріхи, і знову з усіх усюд потягли до томаківки варвечками, а то й по одинці, духи з уходів, земівників і слобіт, втікачі з волості, Почали повертатись до Тамаківської фортеці посланці Хмельницького Кривоноса, що ходили на вивідені на Правобережжя і у Галичину. Добрі вісті принесли вони з Лисянки, Ставищ, Володарки, що на Київщині, Новокостянтинова, Волочиська, Маначки, з Волині, Галича, Підгайців, Сокаля, Львова та інших містечок Галичини. По всій Україні прихильники Хмельницького мали помічників, вивідачів, сотні сміливців, готових у першу ліпшу годину взятись до броні, тайники зі зброєю. Прибули й вивідачі, виряджені кривоносом Стомаківки. Вони обійшли десятки замівників і слобід, побували у самій Січі, налагодили зв'язок з Федором Лютим, що помандрував Щегерина на Запорожжя ще раніше Хмельницького і був обраний січовиками кошовим отаманом. Вдалося дізнатися і просили Гурсько, що очолював на Хортиці урядову залогу з козаків Черкаського полку та польських жовнірів, розвідати підходи до їхнього становища, знайти серед реєстровців однодумців умовити з ними про перехід на бік повстанців – під штурму Хортиці військом Хмельницького. Побували посли томаківців на чолі з Яцьком Клишею, Воркапу і Бахчисараї. Зустрілись з Перекопським Орбеєм Тугаєм, Калгою Кримгіреєм і Нуреддином Казігіреєм. Однак доступитись до хана іслам Гірея не зуміли. Кримський владика чув про Хмельницького, давно, ще тоді, коли той підписав ганебну капітуляцію козацтва після Боровиці, коли водив козаків під Дюнкерк допомагати французам на чолі з принцем Конде, і тоді, коли переслідуваний за давакою польським, утік на Запорожжя, і тоді, коли почав відновлювати фортецю на Томаківці. Хан радів, що незгоди роздирали річ посполиту, не міг дочекатись, коли вона зовсім ослабне, Проте посилення українського козацтва не хотів. В атах кровожерних степових здобичників, для яких кривавий розбій став потребою і необхідністю, не намагався та не міг заглядати в далеку Будучину. Приблукавши до ханського трону лиховісними манівцями, і поклавши в основу своєї політики зміну, хитрість і лукавство, Іслам Герей вважав, що нікому не слід довіряти, ні з ким не можна бути щирим, нікого не треба втаємничувати у свої плани. Правило «Людина людині вовк» керувало всіма його діями і помислами. Він не прагнув стати володарем Європи і Азії, Проти мріяв безперешкодно плюндрувати українські, польські і російські землі, мати повні комори золота і срібла, опиратись на послушних мурз і беїв, диктувати свою волю всім сусідам і не залежати від Стамбула. Тому й не хотів, щоб були сильними Польща і Росія, щоб визволялася Україна, і на чолі її ставала така мужня, відважна і непідкупна людина, як Хмельницький. «Все продається!» – звик він чути, чи не спелюшок. «А що можна було вторгувати у цього розумного, сміливого і безкомпромісного козака?»